Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Prepte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. A deri ieri, pam. Do të na vër The James Cook a parëri. Na wi wi, a vetëm një moment sepse James Bak është për çetë tjetër. Mer kohën tënde. Fërkaolta. Kë par një vajz, ja. Olta. M'fal Jeri. Është është pemërt. Jo. Okej, Altin. Është uh, gazetar Jeri? Jo. Ja. Atëherë, publiku i dashur, nëse jeni këka barieri, më njëherë mm -hmm. dërgojeni në 069207022 një dhuratë nga mm -hmm. Miqta tek Electronic Line, për atë që do vi para me përgjigjen e saktë Electronic Line tek Sheshi Wilson. Për gjithë produktet Apple, aksesorët, shërbimet, dhe jo vetëm Apple tani, por edhe markat e tjera, i jep iolta. Atëherë ti je ke parë një aktor. Jo. Këngëtar je. Po. Bravo Lori. Bravo Lori. Ëm. Um, të lumt. Ëm. Mm, Këngëtar të muzikës, kështu, let, fol, jo, muzikës popullore, popullore. Ani, mund mund. Ani do të cita këto, a çajeti Lori? Nuk, ës, uh, nuk është, mirë, po jap një ndim, nuk është këngëtar i ri, nuk është uriosh. Mirë, mirë, mirë. Ë uh, e Kalori, e Velori. Mm. Pra, e këndon okay. muzikë poplore. Ani mund ta quaj disi. Okej, okay, në rregull, Lori, pyetje tjetër. Është turba folk si muzikë? Kështu. Po, u tashim gatropë fare, jo. Jo, ja, nuk është ja. turba folk. Okej. Okay. <laughs> lori, ze ka afaq këngëtar <laughs> <Kënktari laughs> i vjetër, më duhet të bëj një blend disi. Si <laughs> Atëherë, ëm, um, e ke parë në një lokal ku ky këndonde? Jo, jo, jo. Ja. Me Sadiu nuk ndon në lokal. Mhm. Në vetëm në vetëm në dush. I thonë, i thonë emrin me F jeri? Jo. Çfarë? Okej, në rrësh, ska që lëre, lëre. Je par në bulevard Jeri. Po. Në bulevard. Është 40 e lartë? Po. Është me flok të shkurtër? Të shkurtë të zi, po themi, të brunët, po të. Po. Flavolta. <gjotë> <ojta>. Ai <gjotë> jata okay. po i shkurtër. Ai jo, po të pyetëm dyll. Jo, është gjatë. Po na vin keq tani. Po të pyesim të gjatë. Okej, në rregull. Si ishte përgjigjja e Ires? Hynte me të gjatë. Po jo të gjatë fare, mos imagjinosh. Okej, oke. Ai gjatë çfarë? Është <gjotë> i gjatë. Ai gjatë pushim. Mban syze Iri? Po, mban. Jo, nuk bën pyetje të hapura, a mban syze, mban syze. Mban syze. Pa, skualifikoa. Jo më jo ti kot. Në fakt i fillon emri me p. Ja. A doon atë. Okej Lori. Po ja. Pse nuk mësoni këtë? Ju t'jam i ndiro Xako. Ah, jo. Jo, jo. Pa pilotaxë të vjetër, apo? Nuk ka mundësi tani. I vjetër. Të dhjetërit futet? Po është akoma më shumë. Jo, më ajo e tha kështu, ti rresh çun iri. Hale Yepi. Yepi Lori. Kjo ai ashtu duket, po. Vetëm Lori, kujdes me pyetjet me Zhanërin muzikore se më ngatrorëve fare. Halori, më turbofol kundat. Hëngetallavaja? Po, ja, jo më lëri është i vjetër, vjetër më lëri. Si I vjetër si nuk bën tallava. 40 llovaja bën Sina Noxha me këto. Hajde, namëshim. Ja plani <laughs> <laughs> se te këtu i kam shpresat të jepje. Tashi është me, domethënë është njerëj me flok, ëh, është mbi 40, është këngëtar i vjetër. Deri diku, prit, po nisëm të bëni një ashtu. Rezume. Po mundohem që ti bjen të. Jeton në Tiranë. Po, më së dium po. Por vet nuk është nga Tirana <coughs> ah, A, por nuk është nga, nga Tirana Jë kam dënjë në Dim Jë tonë në Tirana, por nuk është nga Tirana është nga... Veriu? Mm -mm. Ah, <laughs> është nga Kosova jerë? Ja yeah. Va, Kosova në Veri është nga Tirana <laughs> uh, Olta! <laughs> <ta. laughs> pra, nuk është nga Veriu, kuites? Më ndë angushtonës këtu? Mos i filon e mëri me K Pa Dhe më bë i mëri me D Bravo Olta! Kd, kd! Kd, kd! Aha, kd ja. Ka pera ti... Kd, kd... Ooooo... Kd... Eri pravera! A të paski parënë? Mhm. E, potani. Moska e qenë për Kongres? Ndo, shtë a nuk merën me këtë pjesë, ku shkonë. A i rrinë Tiran? Mendoj se po. Po po. Po. U ndërhas ku do të shkojë. 100. Në dri atje. Buzo summit. Po këtu e ka. Jo jo. Këtu e ka çfarë? Karjerën. Këtu ka shpinë. Po unë se ti, unë të di që rrinë emperat. Po nice, okay. Jo jo. This is Club FM. 100.4. Yes, yes. <laughs> ay ay ay, mirëmjeshi çuna dhe gjithë kohën, mirë se keni ardhur programi është ora 8:20 në këtë momente. Au a au a. Taram. Ja u që e që jysmë e emisionit dhe s'endjen fare. Ndërko më kanë thënë që jeri ka parë Kozma Dushin, bravo Kozma Dushin e kam parë Fytojnë një duratë në Electronic Line, 839 të imbarën numërën Nga të rego pasi e pe, ku e pe? Rrugës, unë duke e corë, unë duke e corë Ka i që ishta Oke Amal, mund të për një kërkes Po, va të edhe, për një kërkes në shkurt të tas eja është shoku im apo? E më panë si ju edhe një herë. Eja është shoku im, është. Eja është shoku im. O shoku yn. Falem, falim, falim, falim. U skaje, u skaje. Ta falim, qe. E tregon Mosheën Lorin. Tregon që i vogël fare. Po. Je mbaj mend haja kështu paluzë çana. Çfar haje? Mu shënen me këtë gjë. Paluzë. Po ti Jones. Ne do do Këngën originale, apo do Kozman që e këndon më pas Ja, atërë, për nështë Oke, okay, të akord, atërë Oke Nga licenin dukët ka që në të fitës <gjënë> Ja, Lori, kjo është për ty Po ta vëtë me tekst oh, sh... Jevi, Herín... Lori, këndon yes. oh, okay. Bërë, bërë në ekran Eja, është shokë u yn Në <gjën> kemi pritur Ti shkeqër rrimë një njën Ka që i mërësitur Shtë të loat e fi është një vajzë që le dua shumë Për një që atone për kuj ka që një hitë? E përtecë Së që nga vajzë për flutur Së të prav nga dorahime se i muri sa më vakumë Lët me ty orë djalo se ta dine raku Ajo në preq i gjuminës që janë latimia Mas të jënda jo djave së të lotë kjo të shurija Që e ndërgjigja? Yonuki Elio Yonuki Elio Opa opa Asi le të shpërthej le të shpërthej La për seri këtu mm na -hmm, këtuva mm në balkon -hmm. sa's futurova Dhesa mëfton Loria po po yon Ata heqin Jebi si kuja ati ati ati si kuja la Si mirat të flikët Shkrepe një yll Mirë më than shokët Ti qën ke flutur Ma bënri Ko Këtë flutur e kanë guptimin pozitiv një? Po po po po, pozitiv Në flutur e që nga flutur farë Në të konë, nuk përdojnë fjellat pjesht, Kaltin Fjellat flutur ishtë të qarë është maksimumi. <laughs> Ek shumë mirë, okay. Mund ta lësh në spont ose dobë, por duhet të vazhdojmë programin me tëra gjëra. Faleminderit Lori. E, për këtë moment dirit. ishte i frymëzuar nga ty dhe dëshira jote për të dëgjuar nga Kosman Dushi, ndërkohë që ieri e je ka parë s'na them ku e pesi, e pesë në, në në rrugë, në këmbë. Okej, mirë, shumë mirë. Edhe e vur erë. Ja, mos. <laughs> do të bëj një, një selfi me te. Ja, thjesht ju salutojmë kaq. Mirë, okay. Jo, un nuk jo, no, po e kam marrë selfie. Se ke mani di, as nuk vjen, ndër mend, nuk ekziston aty. Jo, un po ti se bën her pashere, vetëm që ja yes, s'voj. Jo me kozmatushin. Po, as me veten. Qëto vati. Po kur bën selfie ama. Jun <laughs> de ja, sigurisht. Ja le vërtet të shtiva joj, e di jome? Po, ajo do të shtiu shën, s'është mur, nuk e lidh. Jo, është e vërteta, ja. Ta, e po kësa i thonë të ditë ta... të tjerët më shumët se ti për vetë Jo, në, në tlasim të kemi yeah, që kemi parë Që kemi parë nga seljit të tua jeri A do seljit që bënë ashtu Nëjë zë më bëllë Jeni të sigur që më këti parë mua Nga, në këti tjura nuk dukej Po nga sa pashun Po pa mirë, nuk më raj për gjithë si Hahahaha <laughs> Oke, okay, mirë, duhet bënjë në dëbrejë shumë shkurë të danin i shdajë Për të të shëruar me jerin bërë selvit A mund të funcësht pa kumëlicitet danin? Po, po Që ta, ta kalëm këtë moment që edhe okay. të shëruar mi? Exactly. Oke, okay, mirë The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Ne e mi këtu së zëdit me ume nga ura 7 në vale dhe nërëndjet në valet e Club FM në një 100.4 Edhe, edhe në ekranin e klavë dëvës, këtë program qëhet klub i mqesit dhe blendin me jerin Mirë mqesit Me altinin olëtën dhe lorin që mjësik, praktikisht u rritëm këtu Kur filluam ishim e, ishi. Kam parasysh olëtën e tila her pasere dhe vazhdimisht, Madje pa. Shikon uh, uh, futet e këtë faqa jo në Facebook uh, Facebook bëjkom fraksion klub i mqesit Futet e këtë uh, hmm. zona e foto dhe atje dhe pastaj shikon kur ka qenë rë. Pastaj shikon se kur ka qenë rë dhe thot dhe thot vazhdimisht si kemi qen, si kemi qen. Po po. Si kemi mace, si kemi mace. Etjëre, etjëre. O zapo mo su mo su tut zemër. Jo, jo. Është mm. sigurt që pas disa viteve s'prap do thë si kemi, në pa, në si kemi qen në 2016. Po, më parë, si kemi qen më parë? Si, <gjitohi> Shikoj gjithë kazafonën, e mbam në kazafonat. Mezafësh dorë me foton. Foto me kazafonën, po. Jan pafund. E thua sh E nuk i shito ta një, se ja, ku janë uh, fotot si kemi qenë <laughs> <laughs> Tare, ndosha me albume <laughs> Me albume ta? <laughs> me albume <laughs> Oll da kur ka qenë, ka qenë e re atje re, ka qenë edhe Vyze, në të gjitha kuptimë Shme prek në ato pjatë Beqare Gjots Në ato hujra <laughs> Në ato hujra, do të tregoj që bëdhe ja, kam këtë <laughs> <laughs> Qësë si ka qenë Shisamil ga qenë nësot Ollë oh, të dikur Apo <gjali> si e ti kjo? Ojo oh, E, po më nga trodhe Më nga trodhe Bravo Më duke si ftyre Si nga ftyre Ftyre paru Së fërë Në të emë ja njeri Në bashme njeri Në gosët e tja Se të më njeri Në gjesit Ollë të dikur Lesë oke, janë sa fotojtë Të sabojtë Vajzave që bëjnë streçing Nuk është ollë da Nuk është ollë da Po mund kishte shën Nekë në kështë Sa i përgush e gita... mundu vetja dhe mua, ku shaf ishte lenëci A, vërte të ke? <laughs> ja, a, Lori, këto janë të sanga fotote para Të klujitë më gjësit Në e ku shë dhe lenëci kafsha Në ndoj e që isha une Po, edhe olëta e trembur jo. <laughs> <laughs> mi, A i të shkullë flokët Qërfi tyra Këtu jemi a... Të e nga finnë më, aja, më hon mellit njëske mëndrësvërë farë, aja, sëgeri. Të e njëske mëndrësvërë farë. Dumë e dë den. Dumë e dë den. Aja, kërën sënë dë njëske mëktër potë para 6 vite. Anëtarët e dhënies pak më bjond. Ali është bjond vetëm nga vetëm nga marijaga, nga mjeka, nga loja, nëse. Ja Jeri, që po sigurisht. Po sigurisht lexon gazetën. Jeri që zotë di vaj për gazetën. Ja njëra. Ah, çerdiali pozicion 19. Një lojë kam. Po jam altin, jo, janë dy lojë. Dy lloj. Kjo është studio e vjetër. Ata voltava, voltava. Si më voltaj siko veten ti mos bëjë më rolën, si ke qenë. E sikon si kam qenë, Buçko. Paqje Buçko. Sa është ndor? Un i Gjalpini non, na bashkë. O Lorin, ku e kemi Lorin? Ne Lorisi është këtu. Oo, po. Kjo është pozë. Kjo pozë keni bërë. Është klasike kjo. Kemi në fakt që kur Altini la Mjekër nuk nuk afroan dot nuk ta bën këtë pozë. Altini që Altini që Altini që për Jafon Oltën është një pozë. Altini nuk do të thosë çka injo, por ka çiftua preki supë të vajta. Po, jemi që nga kolla e gjimnazit aty. This is Club FM. Jeni gati? Për? Për Shradio? Pa tjetër. Oke, oh, okay, vajzat uh... e ganë menduar. Uh -huh. Unë dhe altini jemi gati për të u asbuluar, miqt dënë shur kjo lojqë u e shradio, ne kërkojmë fjallën që vajzat shenë. Ju jeni të mirë pritur që të mehrë një piesë për uh, fituar edhe një dhurat. Nga ja, 200 taksi pikant. Më përqen që altini e shumë i qeshur. Më duke të se ka që entuziasmoar, por... Më duke të se... <laughs> Ka parë ndonjë? Ka parë ndonjë? Jo, s'kam parë ç'i Oldan, vjen këtu. Se e keni shkruar një radhë tjetrës? Mhm. Jo, jo. Nuk e di pse Olda gjithmonë dyshon shumë. Nuk e di më shkadi Oldan. Jam i sigurt. Ja pa ke fiksuar ç'është vërtetë. Ti e sh dyshoi. A okay. nuk kam të drejtë të po kem dyshime? Po po tash ti e di. <laughs> <laughs> Okej, okay, Ganti. Sha -ra radio. Loja i që vendos dient kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Atë fiala juaj vajza është një koncept. Jo tamam. E j vetëm koncept e bëni pra. Jo, është një ja. veprim. Gjëra abstrakte, gjëra. Jo. Ja. Nuk shihet. Po shihet. Shihet, shihet. Është sjellje. Diçka që e bën njeriu? Po, njeriu e bën. Jo tamam sjellje. Ose njeriu e ka. Po. Njeriu e, e ka. Është në loj cilsie, cilsia, cilsia. një veçorie, cilësi. Mm Cilësia, -hmm. po. Një cilësi e njeriu, cilësi pozitive e njeriu. Patjetër që po. Pa. Shumë mirë. Fillom me h. Disa edhe mund të ndryshojnë mendim, ëh, në lidhje me është e mirë apo e keqe, por unë mendoj se duhet. Ne fillon. Po. Me në fillon. E gjit. Fillom me N D. Ua, e pa trëgë luajën plin. Jo, jo, jo, jo, s'kam lëzuar hiç. S'e thon që ndoshta sahtu më shumë s'e duhet. Jo, po thon që është e virtuti i butëllën. Prandaj, prandaj mbyllim. M'fal ulta. S'më rire hahas. Atë i fillon me N miq dashur, është shumë e thjeshtë. Ua. E ka i. E gjithë te ti Lori? Nuk ka shumë të till. Kto ka? Është gje rall. Por mirë është të ketë më shumë. Por mirë është të ketë më shumë do të njëri e cila vet hyn tek të natë Gjepi një gotësa është er send? 067927222 Mishdashur numëri është er send? Ok I madha po i vogël? Mesatar Mund të ambasht të dorë një ta, send kjetër. të tjo? Pa tjetër Pa A ndodhet në studio? Jo është no. er send i thjesht apo high tech? Unë do thosha i thjesht I thjesht Si do që është tech, po jo high tech Ok A i kemi në shtepi këtë send? Ka Sa shpi mund që mund të ken, por... Unë se kam? As unë se kam është për i drurit? Jo. Po, mund ta kem këtu. Ëm këtu në jo, nuk besoj se e kem. Mund ta mund ta kesh pasur te shtëpia e vjetër, ase ndoshta ka mbetur ndonjë këtu, por këtu në Tiranë nuk është se të hyn në punë këtu. Në Tiranë nuk të hyn në punë. Shikoj, ka në Tiranë të tillë. Është një vegël pune. Në far mënyrë. Një vegël. Te parku e gjejm. Jo, jo, jo. Çfarë bën do jolta? Don të një lopata ndonjë këtu. Jo, gjoso. Ëh është një mjedh është një mjedh pune për ti ka është mm. një është uh, një në muratori është një vëgël jo jo jo nuk ka lidhje jo nuk ka lidhje me muratorin ë hydrauliku jo jo jo jo jo jo nuk është një mjedh pune si mistria çekiçi çhara okay. e kto është dorë për një lloj pune po një punë saktuar, saktuar. do në këtë punë e zëm e zëm të ndihmoj pak rroba xhepsi për shembull ka metrin po ai intilës që po mëior rroba xhepsi ka dikush tjetër Ju kam ndihmuar. Fotografi uh, ka aparatin. Shumë mirë, ti do të diskuton. Tanë me çfarë profesioni? Tanë ka saphi ka thikën, xhelati ka litarin. Përsa herë përdore ndoshta? Tani do ta gjeni ju vajza. Po, po. Është një fjal, unë e nxora nga Fialori i Jugut Shipe. Është një fjal që ne e përdorim. Ta të bëjmë me këpucarin? Jo. jo, me doktorin. Jo, no. jo. Jo. jo, jo. Me parukierin. Jo. Me mjekun. Mm -mm. Jo, ja, mund të shëtojmë me doktorin e mjet. Është një mjet, është një mjet i spray metalit. Metalit. Theni metal. Është, është një mjet metalik. Me rrota? Jo, jo. Shikon Dhe, kjo i lëvizën. Jo, nuk fillon me çfarë? Jo, nuk fillon me çfarë. Nuk është çekiç. Jo, ja, mbahet në dorë. Okej, okay. kur për përdororet, madje duhet të përdoret me të dyja duart. Se momentin që jo, oh, jo, ja, ja, nuk është një hanxhar. <të> nuk është një hanxhar, <të> jo, ja, ja. e okay. hanxhari përdorë zakonisht me një dorë. Ai më erdhi ndërmend me dy duar. Me dy duar mm. që ta përdorësh sepse ka nevojë për precizion. Do të jesh preciz. Kur e verdor, do e përdorësh sakt. Po kush e përdor? Inxhinieri. Shiko, është një fjalë e cila është edhe në në përdorim gjuhësor. Domethënë ne e përdorim edhe si si shprejje për të vlerësuar dika për ta... ose për ta është vlerësuar dika mërë themi a i është B qëfar? Brisk Brisk, ja, jojo, ja, ja, për ta është vlerësuar a i për ta është vlerësuar për ta është vlerësuar mm. dika ja, për ta rruar, për ta është vlerësuar <laughs> <laughs> po me që i e aty i orta është... do me heqës një të genjë se sot jam bërë pak wow, për ta është vlerësuar një, një rinjë se g okay. uh, Për të shvlerësuar di këtë e mi që kjoj qjeka si, ose aji është Me thënë është budal Me thënë është budal Po me përkështë në shprej, e? Dë Tu s'ka lidhje për prëndaj O, oh, filloni me gërma të gërma të gërma E mori drejqi vajza <laughs> Po, ose më vidhërmenda si gërma Shpia në fshat e edhe ndosht të ke Përko e ty unë, së dika O edhe ndosht të ke Fillon me kë Fillon me kë, bravo Nuk është shari, e sigur të Jo, jo nuk, nuk është shari <laughs> Po, fillon me kë Kda, kan Bravo, e pra, bravo tjedi, Kan, oka. fillon me kan Ojtë të vratë ambjen është pesore, është një pesore Peshore, zeshore <laughs> oh, jo, jo, jo. <laughs> oh, pra... <laughs> Ojo, jo, jeri Kan, kan Kan, pa Vedëm të kan Pra dhe përdojmë e dy duar a... Se duhet, duhet që koshen të avendus <laughs> Në, në vëndin e duar Në mënyrë që të ndodhin gjitha jo Gjithë proces Ojo, oh, jo, ja jo The Greatest Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Mirë mëgjesi, imi se këni ardhur në kluin e mëgjesin dhe imi zgjuar me kokën lartë, mi qëtashur edhe për sot Mirë mëgjesi, gjitha Mirë mëgjesi, altin Mëgjesi Mirë mëgjesi, olta Mirë mëgjesi Po, shto olta, mi qëtashur I qëllur faktu olta uh, kemi, dhe... Skaqe, skaqe. kemi dhe Lorin uh, në fundin e dhomës ati Lori. lori Ose i njërë ndryshe si Gjaji Lori Gjaji, Gjaji Lori Sot është Sultan Novruz që shë gzuar ju me gjithve festën Gzuar ju që e keni pushim dhe Kallar ju që si se keni pushim Edhe ju që se keni pushim gzuar edhe ne që kemi pun gzuar E qënë si ka? Fundja në e për ju pobune Moskudzo Mos guzota, hajë shalë. Mos guzota. Mos guzota. Mos dapo. A jeni? Osta. Osta Ferdinand, drita. Mos çakokolta. Nuk çakok. Mos çakok. Kur. Atëre, do të thahet atë. Cila ishte pyetja e fundit nga aktualita, apo kemi për uh, oh, të gjitha? Ë kemi për të dhënë anagramin. Okej, për të dhënë fituesin. Në rregull, atëre, fituin si i i rezi me muta riza me riza i rezi me zotria riza riza me muta me dashurishte zotria në anagramin e sotmë dhe mm. reumatizma bravo bravo Marieta 479 i mori numrin fiton kontrollin e plot mjekësor nga spitali amerikan Të lutem Marieta ishte reumatizma Ma dizma i goda anagramin për sot Opa la ja. Faleminderit edhe një herë vajzës Tara mm. le Marieta Le themi që Mariela mund ta përdori për vete um, këtë kontroll, eh. Kontroll plot mjekësor në Spitalin Amerikan, apo mund ta përdor për njërën apo njërin nga antarët apo antaret e familjes së saj. Mhm. Mm apo edhe një mikesh në qofse do. Mm -hmm. mm -hmm. nëse do. Kështu që nëse Marilda e ka bërë check-upin Falas, le mm -hmm. mm -hmm. check të le të ia e... <laughs> jap këtë check-up Falas. Është check-upin Falas <laughs> që kam thënë për atë po, të shtetit. Check-upin e pra. shtetit. Do të ke çap. Këçap po, s'është as ajo. Këçapin. Ketxap, po ketxapin nga i dita jo, për mirë Nuk e di... Për hanë njerës... Mi kësus është dhe... Hotdogun, po... Një për këshurë, Amerikanë e komplet... Ketxap... Ketxap... Checkup... Ska dhe fajnë, një qita anglisht... Mmmmmmm... Shtë të bejnona... Ahaha... Nuk e ti nona... Nuk e ti nona më falni... Po që ka dje, një një moment kësha quar nga Vision Plus-i... Aha... Ishtë dhe programin pas dite, sa dje... Mmmmm... Ajo ekjendall me me kamera në sheshin Skënderbej për të filmuar njerëz që kalonin rrugën aty ku s'ka via të bardha. Mm. Dhe më pas ai pyesnin: mm. "Nënë pse kalove rrugën i thosh aty ku s'ka via të bardha?" Ajo nëna që se nga që s'e zbrit, ajo ishte domethënë me ato shaminë bardhë, që e bëran sy është. Mm. Nuk kishte nën qytetit. Nuk e dinin nonën, pra nuk e diu ngatrova nonën ata. M'fani shumë. A vetëm që kërkoj falje. Do grat Tiranëse këto të shtynë. Normal. Ajo nona ishte shumë shumë e sjellshme. Kërkoi ndjes. Tashin fund fare se duhet i japi llogarinë gazetarja në fund se s'ka tagrin por gjithsesi. Kërkoi ndjes. Megjithatë e bërit vetem. Po po. A nuk e kuptuan, edhe ashtu rëmujes atje. S'saj ajo ajo qollai, por gjithsesi e kaloj dhe un rrugën aty ku ska via te bardhën me të drejtën. Po të presësh që të ezëm, ezëm. Mm. Je në kraun përball Petroninit. Pa, okay. A do të dësh kalosh rrugën për nga Petronini? Mm. Nëse kalon shishin Sheshun Wilson dhe nisur drejt i qenit, via e bardha di ku ka? Fund, te fundi të digës. Te fundi <laughs> i, i digës. Jo fillimi i digës, mm. te fundi i digës, aty tek tek ku kalon Unanza e re. Mm. Kështu që diku dohet vendosesh që ta kaloj. E di ku duan një palë via e bardha? Ku duan? Do një pal viet bardha, këtë kam seriozisht tash, i për një moment vetëm. Tek hyrja e liçenit, tek pallati i kuq mm. i tmerrshëm. Tha ai. Po aty skandaloz. Po. po aty bëhet kaose vërtetën. Nuk ka, sigurt. Nuk ka. As nuk ka pasur ndonjëherë. Ja, nuk ka. Nuk ka, nuk ka dhe ajo, a, a se aty njerëzit kalojnë gjithsesi, sesa aty duhet të ketë një palë drita bardha, uh, via bardha, mandje duhet të ketë ndonjëherë, çu nga ato drita, siçi kanë vënë tek tek Petronin Luarasi për për nzanit, që shumë mirë kanë bërë. Po. Po. Po duhet këtu anty sepse aty ka trafik këmsorish mm. të jashtëzakonshëm. Janas tek pallati ku është Nobisci, ëh, ku është pallati ku është Dantell. Po, i ku është. Ajo që Dantel, ka artistara si Rama e ka bëjë italian. E ka bëjë italian, një sjerian, një gjerman, një anglez, një një kshu, një huj domethënë. Vetëm një shqiptar artist. Sa më si hujt jetë, aq më aq më bukur duket. Aq më bukur i duket, po. Ë, <laughs> uh, imagjino, se si i duket zy italianin kur bën uh, një të map. E kanë fjalën një Palat, palat. Palatma. Ash, do ca's Italian. Saherda. Cipole. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ma dai. Ash Italian me dimo. This is Club <laughs> FM. 100.4. You're not the sun Not a fool, not a fool, not a fool No, you're not fooling anyone Mirëmëngjesitora është tani 9:08 minuta. Un jam Bleni këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë. A të kemi gaming pyetje për juve sot dhe pyetja është Cila është marka e preferuar e makinës duke konsideruar çmimin, harxhimin, qëndrueshmërinë, bukurinë e tjera e tjera e tjera e tjera? Mund vini atë ta takoni lidhje me këtë në faqen tonë Facebook, facebook.com/ uim jeses. Gallo be e menjesë. Po. Rigersi voton për makinat ekologjike. Bravo Rigers, jam me të. Duhet të jetë e ardhmja e makinave. Ëh, uh, makina ekologjike. Mm -hmm. Po, e para Kaj njëra njëra nga mënyra se si mund të jene baba, sigurisht Tesla. Tesla është duke të thënë një model më i shërfalë, uh, një model uh, gojjam më pak të kushtueshëm se sa të para, por Tesla është një një mrekulli e vërtetë. Çfarë po shikon Ulta? Jo, zgjiz, zgjiz. Jo, okay. Shokoj. I nëskeve shumë Kishët anonin që Eeeem Qa ka qena e o Ashtë modeli i Toyodës gjithashtu që është kjo Makina hibrid Harroba da që bom Kam një trunore Së bom vje në emri E kjo pëjegjit të njërë O, Jiri, qëra ka më dhe me? Unë zëmgjira gjolta, nuk jam e smur Së smundin e gjitha, nuk jam e smurë Së smundin e saoj zanë Kështu ishë më vjekeq <gjë> <gjë> Ankoj pas të si të regulojnë jo, Edhe kështë shokë shokë ah. Mosu bëmë e rakë Oke, okay, nëjë tjiderë? Do bëmë përgjigjet e popkujësit Jo, do i bëmë, do bëmë po, popkujësja nëjë tjiderë që të thonë me një tjiderë më makinatë Jo, s'kemi nëjë tjiderë këto makinatë Oke, okay, mirë, në regullë, vedëm e këllë qike i duan do me thonë Pa, pa Okay. Pra ekologjik e bije, njëri është në timon dhe tjetri shtyn nga para. Toyota Prius quhet ajo ose Prius, siç mundi thonë ndryshe, mm -hmm. që është makina hibride, e gjysmë elektrike e gjysmë me me benzinë. Tema Mercedesit nga shkruajtur Mertili është rumbullakësia e tokës dhe ka tre të ndara në mes, që janë rrugët e Mercedesit përmes tokës. Me mëqyesi, si çmim Opel i kanë shkruar uh, Kevini, po, të lexuam. Endri mm -hmm. shkruan uh, unë më parë, pëlqeja shumë më von, por kur doli fundit, i Benz i fundit, ai është super. Po, dëshi thot kam edhe një Audi. Ëh, ç'a është mm. et ky? Po, po. Por dëshirë, më pali i ka i ka, A, i, ka shfutuar, i ka shfutur i ka shfutur R-ja. Por dëshirë kam të kem një Audi. Aha. Audi. Mm. Armando ka shfutur Mercedes Benz sot ka qenë do të mbetet mbreti i rrugëve. E juri shkruan uh, King of the Roads. Uh, mm -hmm. Por që i thot përpara që ky Mercedes i hapsh wow. është me shumë është vet. <laughs> Kër të diskutohen për makina të thot, mund të diskutohsht tjede, për jo këta mm, mm, Volkswagen shkohen uh, Aureli, sot të më qezë Volkswagen shkohen edhe Eleona Volkswagen shkohen edhe Esmeraldi Esmeraldi? Esmeraldi wow. ah, Dërko, Esmeraldi shi... të thot Maserati Edhe Maserati, pa mirë, në regullë, po Kjo Esmeralda nuk është për atër Esmeraldin Me, pra. me, me Volkswagen mm, mm, mm, Shkohen, makina të mira ka nga të gjitha loj, edhe Nuk është është pak sho fiksimi kam përsëri në humse e di çfarë të lë është edhe paksin muzik ka njerëz që mund të jenë marr me thonjza me muzik gjithëherën kanë punuar me muzik gjithëherën nuk e di punojnë në radio punojnë dhe dëgjojnë se thon për shembull njëra nga gjërat më të këshilla që mund të bësh për gustoset të tua muzikor është dëgjosh mërzimish radio jonë komerciale e cila transmeton të njëjtin zhanër muzikë për vite dhe vite me radhë dhe në këtë mënyrë nuk zbulon gjëra të tjera sepse to nuk i përkasin aty zhanri që luan mm -hmm. radhia. Mm -hmm. Edi nuk nuk mëson mbi shumë artistë, të tjerë mbi shumë rrymë anë të tjera që janë jashtë kapistrave që ti ke vendosur. Ti thua ne, ne, ne dëgjojmë vetëm këtë. Ellie Goulding, Rihanna, Ellie Goulding, Rihanna, Ellie Goulding, Rihanna. Këto të gjona shumica e botës, mm -hmm. miliona, miljarda njerëz. Pastaj ka edhe artistë të tjerë, ka rrymë anë të tjera që mund mund si nga është populore sa për radio në komerciarë, për që ti si t'i gjohë kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur. As njerë, dhe nuk e, situasht, nuk e zgjeron atë spektrumin të në muzikar, por imbetesht, atë që di, atë pëlqen, vetëm atë të di, atë pëlqen. Dhe po të pjusësht se sa artist nje, mund nëmërosh 10, 11, 12, atë që lua në radio. Ta, po janë 20, po të tenë. Janë 30, janë 30, po jetë të tjerë. A dhe thuati po pse në në 7 miliardë njerëz do këndojnë? Si ka mundsi se pa nuk kanë? Ata duket këne janë bërë shumë. Janë shtuar më shumë. Këto po janë këngëtar, është në gjithë këtu këto këne këngëtar thua. Këngëtarë po? kisha, jo për. Tjernë, këtu do këndojnë gjithë. Këtu janë të gjithë këngëtar. Pritë kur të nxjerr albumin <laughs> tim të ri do të ftoj. Okay. Dhe ata Florin si dëgjojmë. Lori do këndoj sot në klubin e Mqjesit. Do këndoj pyregull me Kungull. Jeni gati për për përgjithësi? Atëre, apo blegun kur të vi do ta do ta ham këtu bashk. <tës> <tës> Opresim për byrekun me kumpull, në çfarë fjala? Po poç. Nga pita flabe, o oh, poç, toton. A upo? u poç? U poç. Picentin e mirë. Unë kam gëftë picentin. Ti e don që të mm -hmm. picentin e sigurisë, apo e vonon unë ta byrekun. S'ka gjë. Se, <tës> se se, se thonë ja, do, do ta ham në në se, të ham para dje. Do të dashka të picën e mirën. Futë, futë, futë. Travonon. Leër ashtu dash. Atëre. Fila nr. 1, është për ty je. Mhm. Varka i gjatë veneciane me bash dhe kishtë të ngritur Gondola Gondola, bravo Kemi pjodin e dytë për Altinin, Altin Po Vegel muzikore me goditje që përbëhet nga një disk metali dhe një shufër me kok të veshur Go ule Apo është në mje da ule s'filo me go Me go filon <laughs> Ta mërdi go ule Nuk e timore Nuk, a mund të di, po s'pëm vjen e muj, se për të di dur jam si muqetit Mua me zënë drejtë më përqeu shumë gollë <laughs> Po uh, që një po, <laughs> e di, di, di, e një sekundë, një sekundë Po të dimoj, digjojën si tingull dhe i provojët e njerë Ate, alëtin, vekell okay. <laughs> muzikore me goditje që përbëhet nga një disk metalit dhe një shufër me kok të veshur dhe tinglon kështu Pa, po, e disk të veshur Ah gongo. Gongo bra gongo. <laughs> Megjithatë goulay <laughs> është interesante. <laughs> ah, OK. Pije numër 3 për Orton. Orta. Po, po. Ashtu si ti, një lule që s'ka çelur ende. Lule e mbyllur. Pilon <laughs> me go, ha? Se lule e mbyllur, gongo. Po leqesh vetë. Gongo bra gongo. Po pjesë me Golden Altin. Po me Golden, oh. po. Kemi tani Orta, lutam. Çka ka? jan pa çer. Nuk është e bra, janë me go, jo me d. Okej. Okay. Pyetja nr. 4 për ty Lorin Terezi që do të okay. ndosh sot birrekun me kungull. <laughs> pop. Dreka Dark e pasur që shtrohet me byrek me kungull. Gastrit, jo. Gosti. Gosti, gosti, gosti. Fituesja është Dafina 789. Mbaron <laughs> numri fiton një dhuratë nga dyqan taksi.com. Okej. Okay. Kjo më i dashur shënon dhe fundin e pop quiz-it. Jaz da. Kapjaja momentin. Edhe një herë prand. Gola. Goal yet. At kimi. Gola. Avethani <laughs> <laughs> flat ieri. Srasshesh. <laughs> <laughs> Altini. Tërbi përini ka? Oltë? The Lori The Greatest Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Hello, hello, hello! Lori? Lori? Tani u nuk e di se çfarë do këndosh. Si do këndosh, por është koha. Që do të këndojmë vërtetë? Po, Lori. Si do të këndosh më vërtetë? Çfarë ke më Lori? Va këy brenda këtu të duket për vërtetë apo për koti? Ja një moment. Po ti për letër këy, mos këndo. Do ha byret njëri nga ne pas kur. Ja një sekondë. Sigur të kishin ti atë pak atë, hop. Se ka një shikim. Oh, oh, oh, mos, mos, sadat. Nuk ha ato. Vetë që haje. Ah opo. Haber. Lori i gjysëm balet mbuluar në mënyrë që të rrië ngrohtë, po më duket se është me kungull dhe me djath. O sa mirë. Me minja minja min. Ale, djallë, po ju shërbej unë. Dërgoj që Lori të ndon. Do i falenderoj ata njerëz tek tek Pita Flabe që na e kanë bërë këtë mëngjesin, por për çejf. Sot më ngjesh për të na ushqyer dhe dua që të ftojë restorante edhe të ndiqni këtë shembull. Po, bon, doni që të na ushheni, mund të na ushheni rregullisht në krye të mëngjesit. Ne mund të hyjmë në një dietë byreçesh, sanduiçesh. Ne nuk ham vetëm mëngjes, ham edhe darkë edhe drekë. Jo, në emisione bën vetëm në mëngjes. Ja vau. Ne hajmë mëngjes. Hëgjim një vakë dolla. <laughs> Hëgjim <laughs> një vakë dani të zëndretëm përveç se unë dua ta provoj jam shumë kuriozare si do të këndoj këngë a, Lori. Atëherë që unë nuk e hartojtem <laughs> Lori. Lori këto siklete do na quhetuaruat në byrekun. Jo jo jo, nuk ka rëndë në byrekun. A ja, do të këndosh? Atëherë unë po e shpërndaj nëpër pjata. Ndërkohë Lori këndon. Atëherë Lori 1, do këndoj për muzikë, mund të këndoj himnin apo jo? Ëma këngën e byrekut, po frahim. Mund ta këndoj këngën e byrekut. Kënga e byrekut s'ka këngë byrek, po. Atëherë unë këndoj himnin ton kombëtar. Kërë fjallin Tëmurë të është me bërek Dhe bërek u të përbashkuat Po unë jam stënë atërkë Kërë e bjurek. Bjurek. Okay. Re, bjurek, bjurek, për të këshë e gjithë buguria lori Kërë kërë të stënon Qikojmë se si të këndosh të basit të është bërek Se dhe dujet ju në diekë me ok A të është mëndaj olta? Jepi A mi olta në gjllë atjen të Çfarë pranc jam vallë. Wow, wow, wow. Te kompjuteri. Çfarë, çfarë mund të di çfarë është? A mund të këndoj dalta me Mult? Blerës se do ta dgjoj me Multun. Unë bolë kam dëgjuar. Po munduhet një zot tjetër. Jo, jo. Jepi Lori. Haj. Me dyrekut të përbashkuar. Jepi. Me një dosh. Lori, të këndosh Lori. Jo, të flasësh me vetën, dyrekut të përbashkuar. Haj, ndimop, ndimop. Haj, ndimop, çega mano jero. Gatje. Ere, uh, byreku të përbashkuar, hapëlorie. Me një dëshir, me e një, një qëllim, të, të ham <laughs> byrekun <kësum> të përbashkuar, <laughs> të lidhemi fort, <laughs> me një qëllim. A <laughs> pi... se të ndritet këto dora i vetë Blendi. Hë? Tash i dori u. I pjesën më të vogël ja? më ke dhënë. Se... <laughs> <laughs> nuk i burin vizore, në të alët. Po, të, të, të, të alët. <laughs> Fëllim derit. To, do t'japim dhe letërën. Nuk i kam... Nuk i kam... Nuk i kam pregurën ato, në isa. O, jeri kjo që e jotja? Fëllim derit. A mund t'a provojë se po më shkon nga e langë. O, nda mund t'a provojë. A me jep një letërën. Me një që du t'urërën do të, t'a japo një letërën. Një, një, një, një, një, një, një Jojo është në gustët dhe i ka të e galuar madhje Mmm, gajral Mmm This is Club FM 100.4 Every world makes something Me, myself, I got nothing to prove You got a fast car I got a plan to get us out of here I've been working at a convenience store Manchester State is still a little bit of money Won't have to drive too far Just cross the border and into the city You and I can both get jobs I finally see what it means to be living You got a fast car Fast enough so we can fly away Leave tonight with that square here He's too old for working He's about too young He took like his Mama went off and left him She wanted more from life And he could give I said somebody's got to take care of him So I quit school And that's what I did I got a fast car We go cruising and to date ourselves We still ain't got a job Not work in the market As the check out go I don't think we'll so get better You'll find work And I'll get promoted We'll move out of the shelter Buy a big house And live in the suburbs are if as an option fly away Më vjen mirë t'ju ardhur në klubin e Mëngjesit. Më vjen mirë të dashur, ju përshëndesim ju të gjithëve. Mirëmëngjes. Sot dëgjoan nga Jonas bashkë me Dakota. Ëh, kjo ishte Fast Car, por është këngë në origjinal e kënduar nga Tracy Chapman. Mhm. Mhm. Ririrata, taratata, dadarampim. Piririripim. Unë jam Blend këtu, bashkë me Jerin Altini Nolan dhe Lauren. Do mëngjesemi nga ora 7 deri në orën 10. Tani duam që t'i japim emrin e një fituesi. Në lidhje me anagramin që kishim për ditën e sotme, Noel Faide. Që do të thot, ndaj folje. Bravo. Ndaj folje. Ështa Elda 571 me numerin, fiton orën nga Prime Emotions. Ndaj folje. Mhm. Mm ndaj folje. Kurrizo. Kurrizo. Mhm. Bravo Elda. Bravo Elda, ke fituar një orë tek Prime Emotions. Prime Emotions ka një dyqan. Ndodhet vetëm disa metra larg Librit Universitar në drejtim të Sheshit Wilson të në të njëjtën anë të rrugës. Abdyl Frashi, kurriza libri? e librit, vetëm në drejtim të Sheshit Wilson. 20 metra e do të gjesh në atë krah, ë një dyqan super. Edhe plot me përzgjedhje orash që ka edhe fjalën premium të shkruar me të madhë atje. Është gjen një orë të mirë kur të keni për të bler. Shkoni te ata, se ata janë mbështetësit e këtij programi. Dhe kanë gamën e produkteve më or për këto femra Vrte. me shkujsh sportive etj etj mirë am altin urdhra një or për, mua, <coughs> mm? një orë për mua. edhe një për mua urdhra se sot jam pa or po ti e ke zakonisht po e, e kam kam një <laughs> me dy dorë mirë do ishte një dorë një dorë kisha nevojë kishim ne një or dhurat e di okay. si do bëjm mund të të blej ty një or ti mble mua jerit i blej altinit altini jerit lorit lorit po, ja blejm të gjithë bash on dua lorit duan 5 ora un dua që të ma blen jo tilet tirva Oke okay, mirë. Atëherë unë do ta blej ty, okay. Lori ti më amble mua. Po, në rregull. Okej. Okay. Je rri dhe apri altini, altinin, altinini, prap ti Lori. <laughs> prap Lori pa orën 9. Po a ti bëj zemrën. Olta. Bëj zemrën i gur i blej edhe ti. Mm. Ose të paktën Olta. Po. Pa. Kafshoje. E kemi arsyeshëm aty. Kafshoje te <laughs> <laughs> kyçi si mënor aty kur. Ne kafshuar. Ne kemi dorën tashmë. Mirë, super. Edhmëshme. Super duper. Mirë, dua unë një orë aty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 Po gjithë shkallën ti e bëjmë direkt Fot për vetë Altin E bënë Altin E unë se vetot Po pra, unë se ti shkallën Si se ti shkallën Lordi La la la la la la la la Pa, kjo është La la la la la la la la la Nejse, oke Po së dhe më nam të gjinkëtu Shkallën 4 apartamenti 10 Shkallën për Shkallë 3. Sendet Lori. Apartamenti 18, Tiranë. 10. Në fakt, mm, prej, uh, i thosa, i Lorit, mm. po i thosh, po i thosha Lorit. Mhm. Po ta haposh ti nga Lohrit nga Ana Fit aty. Po bëjmë rrugën bashkë, kemi shok, kemi shok të vërtetë. Do të bëj xelosë olta. Como mucho menos llegarás. Kama, kam disa dije po të joj. Por shevin tim këtu. Rhythms del Mundo, Buena Vista Social Club. Dhe artistë ndryshëm. Për të ndryshëm. Këçi që do të dëgjojmë tani me që çeloi është High and Dry me Radiohead. Është shumë e bukur. I gjithë albumi është shumë bukur. Mm -hmm. i bukur. Dhe mora djejë i re po pikturoja pa mos e bak. Se kishim edhe çuam çurin nga mami, mm -hmm. edhe e la mandeja. Qëse na u hap, si thua, mundësia. Edhe mora djeg nga nga ora 6. Vura internet la vër para, vura këtë CD, ne kam dëgjuar një anë dyre e gjysmë. Mm -hmm. Gjithëh këngët e saj është shumë mirë kjo. Rhythm of the Mundo janë, mm -hmm. por këtu marrin pjesë Coldplay, Jack Johnson, Arctic Monkeys, Dido, uh, Maroon 5, U2, Queens of Jones, Radiohead. Ibrahim Ferrer, etjë, etjë, etjë, etjë, Sting është në këto. Dhe dhe janë këngë të të njohura, mm -hmm. po themi pop apo po, rock, por edhe të përpunuara gjithmonë me saman rrymën e tyre. Po. A do të ishte një krejse veçance të marrësh pikturosh me këto? Mm -hmm. Do ta tregoj se çfarë do. Po. E kam e kam hedhur tek faqja ime në në Facebook. Po sapo e kam hedhur. Ëh. Mm -hmm. Atë kam pikturuar një fshat, është natyrë çet. Jo, s'është natyrisht që është, është, jetë, mm. është fshat. Është fshat. Është fshat. <laughs> Dobë. Ju tipa uh... tani aty nuk e shoh mirë, jam larg. E kem, s'po shoh. Ah, kime. okay. Më mm. ah, mirë, okay. Ju faleminderit. Faleminderit. Po munduam. Si, si, si? Munduata kem shtëpin diku aty. Ai aty në mes. Ku është mes? Bono shkojmë mirë më së miri. Tani për ata që për ata që që duan na japin ndonjë koment, keni para syve që unë nuk jam piktore. Un jam, uh, shum, jam çefti, qe, falemnderi. <gjitri> jam shumë çefti. <gjitri> po ti mund të bësh. Është vërtet. Por, uh, por kjo uh, kjo është një peizazh, kjo është Neomarmara, është. Uh, oh, siç e kam, oh, oh, oh. uh, siç e kam parë unë në Ver. E, e kam parë një kisha në një foto në celular, Holta dhe nga ajo foto <gjitri> e kam. Në foto kam dikturuar atje. Pasi aty po. nesër do ikesh. Nuk i di ashtu. Ai ajo që ai ajo që ai. Ai ajo që do të më japi ndonjë mendim, le të shkroj ta gjithë faqjen time në Facebook Dora. dhe ta më japi ndonjë kështu, më japi ndonjë koment në po, kurs falas. Po ju lutem, jo, kurs fales, nuk, uh, okay. kurs, do do, ja kurs falas, nuk kam kohë. Okej. Megjithëse do doja se se ndonjë mendim. Ndonjëherë kam shumë vështirëti të përziha ato bëra. Un kam qejf të filloj një kurs pian. Llangos. Llangos. Po ti je Churchill, merr me piktur, nuk e dia. Mm -hmm. Po oh. më thosht e një shok që ka lezuar tani në rishta si edhe atë biografinet ti Me piktur, me është marrë me... Me, me, me letërësia, i ka marrë edhe... Me diskutat, me letërësia Me diskutat, aji, po... Ka qënë gazetar, reporter, shumë i talentuar Piktor, politikan, fitu e si luftës dytë botrore Kreministër mm -hmm. Dhe orator Dhe orator pa tjetër, puqia e fjallëve të... Vinson Churchill Edhe një duan gji është dhe gonshë Përqenë vërtet? Ta Ok, falem tjerë tjerë Të luqë e doar Fër qithë mundu pjeti që ua këtë E ti që më përqenë më shumë alë tjë, duheti të kërkën nga që luan të ani Nëse mund të... Ta të dujanë Ibrahim Ferrer dhe Omara Portondo Këllon njerë e që mundur përë ashtë Në tërdua ko, ha? më siguroj gallën fikturën thaat. rregullën balkon. This is Club FM. Mirë se vini këtu në mëngjes. Kjo ishte kënga e ditës me qira fjala. Bravo! Kure bravo, bravo Rudi 1-4-6 i mbaron numrin, fiton një lule nga bota e luleve. Lule Rudi mund të mund të atakoj, <laughs> uh, uh, mund <laughs> <laughs> të vish takosh Rudin. Ëm Rudin ton. Po, Rudi etë Rudi. Mund të ishte një kështu. Ku Rudi takoi Rudin. Më të jeni informzim për pa? filme me trashë të shkurtër. Po. Mund një të jeni informim me trashë të shkurtër. A këtë film? Rudi përballë Rudit. Filma, ametrajë, 1 meter, 2 meter, 3 meter Doc, stof 4 meter film Eta, një... Këmërsh dita olë të fëmë? Merën e kushtë shumë linjë Alo, mirë mqesi! Me sigurie? Me sigurie është <laughs> rudie Me sigurie <laughs> <laughs> Me sigurie? Pa? Përsi e kishtë alë, që të e në nësajsh për ne? Qa deshtën tim? A? Në vëllë gjoba mirë të ndretëm, pa Aja si një nuk të t'gjonë mirë, betëm e hapë, e mbëllë Zagunisht, kur është në emision alë ti njës dhe të sjefë të farë Po tjetër që a tha përveç nësaj? Sa dhe O, mao, se dhe këtër e fatë? Ashtu Po kështë një tjetër Ata ollë të në tha, do t'a kape dhe do t'a Se besoj Njëse Unë tejmë dhe t'vi këtu direkte, po jam bari të Apo të shqy shdo pëjmë në këtu Me shira fjena, nuk është catch Mishtë danëshurë është emisionë ratifonikë Hajde nuk ti, pa e rraha njërë ollë dëneja Ska shantë, ajo më ka gjanë Ty të pregë është ollë dënë me dormi Ajo më ka gjanë njërë, ajo më mbronë nga ti njërë Pa e ditë që të qatë mën ollë dë atymi? I e të rrënbi I e të rrënbi I për për për për për për për për për për për për për Më e shkëndianë Margarita Xheva. Ka luajtur një film nga regjisoresi Lorin Terezi, sofumi. Mm. Ah, okay. Po, oh. po dhe Shfashet e Enten, nesër. Në Black Box tek Akademia no, no, e Arteve. Në 19. Në filmin e regjisores Hirida Saka. Kush është aktori? Hirida Saka. Ma Hungrillos. Kush ishte aktori kryesor? Aktori kryesor në filmin e Jerit jamun. Jamun. Si, dhe mos bëj sikur nuk e diolta. Po, si hemr. Unë kam si. emrin Blendi. A nuk e ke Blendi? Po, kam luajtur uh, filmin sangrai? tim të par. Un nuk jam aktor profesionist, Por, po si më thonë se jam aktor i vërtet. Çka kalori? Në të drejtën, jo, po them. Hë, u bë jeles tani. Po fort të drejtën. Jo, po më thonë të drejtën, them. Po hahet të shumë. Ndjesuni prash shumë mirë. Po ato është shipo. Vetë të drejtën. Ë dijon. Më jona fjala. Pam. Edhe Lori është. Po është pa kaq. Po s'pam lini fjalën këtu. Ne ta lëmë Lori po. Po edhe Lori E kishe muzikë, duhet ta hapësh vet garden Lorin. Jo, do ta hap. Jo, do ta hap të tjerën. Dakor, dakor. Po. E ke atali? Jo, jasto për çmëndikun. Diku, do doja të dalë djalë, të të ta dgjoj Lorin në një moment të caktuar ato. Mirë. Sot flasim për aktore dhe aktor boba, aktorët, aktoret që ju pëlqejnë shumë. Kadri Roshi, Margarita Xhepa, Ndriçim Xhepa, më qe fjala. Mhm. Timoflo. Ato shojmë mir Timoflo, po pastaj edhe Suliman Pitarka për. edhe Suliman Pitarka, pse jo? Pandira Idi, me ç'e bën kështu. Aleksander Moisiu, Volori, një gjë që un dua, mm, që ti ta kesh parasysh gjithmonë në jetë, është kjo. <laughs> jo sotri, gardhin do ta ha hapësh, jo të ta ha hapin. Ai e Zoti ta ha hapësh gardhin. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. E të shukajmë se kush në shqipari me, me katër përgjigjet saktat Po për kujtësit e para pyriti për jeri Në këtu uh -huh. Jeri Pam Zhurm Potere Bravo Talum Palim dhe Artin Pa po. Më falë, mos jathe përgjigjit në saktë Lorit? Jo I dhe Lorit për për përgjigjit në saktë? Jo, jo, jo Për të jo. qfar Kopje, ju kapëm e kopje <laughs> Wow Purë them që më duket vetja si më susë në një herë këtu Ke fakta Kan fakt që unë të dëgjova. Po vetë të trajton vetë ashtu, për... ne nuk po të trajtojmë si mësues. Ti vetë na bërtet. Ti me ty të ka. <laughs> ty ka folur 100 herë para. Era atia. Se e bukur është që kur kur ka muzikë, kanë këngëra kështu që mund mund të, të tregoni njëri tjetrit çfarë doni. Rini kështu festivali. Jo, do na vjen përzim. Kur gjatkos janë duke folur unë juve fillonin kështu, shikoj këtë shikojante, çfarë shikojën fal. Mundo të, <laughs> Mund të di? Ishte, ishte një më themër e zhreshur? Qar të ishte, të regoj? Po të ishte se duhet atë të regoni me <laughs> dhe ty <duet>, e <laughs> bërim gjatë këndës Ishte... e ku toni të që ju edhe kashmë të, të regoni E cilës ishte në atë tyrë ishte... Ishte momenti kur... një mërimang të madhe Një jarëpër i ngordur, dhe më thënë hajt nga një mërimang Dhe kështë ju më përtregoja... atë historinë ati djallit mërmon Që i këshë shpëtuar tre sulmeve, sulmeve dheri dani, juve për i trekojnë, ti për i trekojnë ati, një gjarëpër që ha një mëri mangë <tëmës> Jo, një jo, mëri mangë që, si që ha një gjarëpër Jo, një mëri mangë që ha një gjarëpër Jo, për vedon fotoja ishtë Oke, dakojnë Oke, për e të të shpër të ju e lëtin Si qëhet një mëri mangë që ha një gjarëpër? Poli glote Poli glote, bravo! <tëmës> bravo një Poli glote, a i që t Prej Shajaku, që qepen të gjera sipër dhe të ngushtat e gjunjët Poture Poture Bravo Bravo Kërët e nërka dhe është për uh, Lorin Por uh, Lorin, leta e jabi olta për që qen, <laughs> që që nërka gjenë Ajo të fa Si qëtë një kula që gruind Përkace Bravo Bravo <laughs> Bravo <lërka. laughs> This is Club FM 100.4 vez farakos sot në mëngjes uh, po brah qen ditë veçim për mua um për për më ai tregoi pa më parë se si kam shpëtuar një ecë sot në mëngjes po brah se nuk më e tregoi pa po brah po, shpëtuar një Njet e ceni, kam padajë uh, jo Njet një njeriu po të shënim ti kaldin çivere këto gjëra jetë njeriu jetë është ndodhi një, një, një jetë jet është një jetë mund <laughs> të ishte edhe një jetë jet luleje apo jo je nuk e shkela jo jemi jam kam shpëtuar peshkun sot në mëngjes peshkun ah. po pse po, ti ndodhe dhe një mace. Okej, merr peshë. Tani unë unë as as përditesh shumë vonë, prum se isha isha jashtë deri vonë. Mm -hmm. Kështu që e di që nuk ka, po kur zgjohem sonë mëngjes, un kam një akvarium. Mm -hmm. Kam një akvarium të madh, nuk është i vogël. Është shumë i bukur, madje. I faleminderit. Të lutem. Um, Ëm, ve ve kam dy peshë atje, zakonisht që janë si kokmë dhe inkësu, mm -hmm. pak peshë të kuq, njëri është me lara. Se kështu quhen peshë po, të kuq. Ose ku ti mund ta shih? peshë thjesht goldfish. Edhe, ëhm, um, po janë nga këta, janë si sa forma kështu me ato flatrat mm. këto. Edhe mora një ditë t'i tash për çeft, njërin, një një, një si punë këtij, si ngjyrë. Jo më jo, një oh, peshë tjetër. tjetër. E mora kështu ishte i lirë. Ishin vetëm ti kishin te ai dyqani. Se njëri na ka ngordhur pak më parë dhe çumi gjithmonë, gjithmonë thotë, "Ku janë peshqut?" Dhe unë kam thënë që ka ikur në lavaman edhe ka dalë në det. E kam gënjur. Okej. Okay. Ajë, shpresoj se po na dëgjoni. Por por ai tani vazhdimisht më thotë që që kur do ikim ta marrim, ai do ta marr babi, thënë, ku shkojmë në det do ta kap, do ta sjell prap, atë peshk, por jo do të vi thon që ta shikoj që është ai peshk, thotë, se timë gënjen të shkon në blenë kështu, ne. Ja hedhësh këtyra. Dhe mora njërin, tashi po po aty fundi, fundi i atij tubit që thith ka zakonisht një ka një, si thua, një një filtr, një kështu që nuk lë. Ja kisha hedhur unë këtë. Se me ndoha e da, ja kisha e njëshur atë filtri në fund të tubit që thith që... Mm. Dhe kur zjojmë sot, sho që... Filtri ka ndaluar Filtri ka ndaluar, nuk nëzjerë më uj, se t'i gjitha e zhru më kërë kërë kërë kërë kërë E dhe kur shkoj ati e shikoj havat të... O, oh, nuk delu i, nga siper, në filter Dhe sho bishtin e ti që është futur... Oh, bo, bo, ka gjetësur t'aj tubi Dhe aj tubi të thith Pra në i dojt t'aj filtri Kër je i vogël, por Se këtate 12% nuk dëa, jo, është i ndzë ajo Këtë ashtu të shkojnë dhe të dhe Këtë ashtu të shkojnë dhe të dhe pra, si Nimo është okay, tek Nimo i gjitha ati, yeah. ja ka në më mësuar se Pa në ka mund që U i le të shkojnë Pixarin po Ehm um, Dhe shohë Dhe kjo më ka ndohë er si dhe një e tjetët Se ashtu të rrathith shumë fort mm -hmm. Adhe, dhe E dhe E mora e nëzora tubin E tërhosha I sigur që i këshë në gordur Kër e nëzora unë Ishte mirë. Oh, ishte mirë Mirës ishte jeri oh, Ishte avdalosur komplet e, e ti si ishte? Ihte si. <laughs> <I> këshu <laughs> Ihte trafilosur Po e Levista edhe duke si i sikur së suti i këshin dar nga vënde këshu se si duke të kanë thithur e e forëtë Por më habiti e gamë pëtallje Para se të një nga shpia Nja një gju se more më vënë Kishë në filuar a orientoj prapë Në më dhenë sikur Se në filim ihte këshu si budal si, si komplet <laughs> Po imagjinojën kur jese sa or ka që e ka thith tubi atje. Sekretin. Atë i fillon dhe më për çfarë do ti, pse futesh ti atje me ashtu. Por kur kur lëvizi, ju ju, ju premtoi për këtë, nuk nuk po isha ka. Se prisja tash që do do nxjera një peshë të ngordhur nga nga tubi. Tupi. Dhe kur ai lëvizi, lëvizi që ishte gjallë, më gëzoshu. Tash po ska një et gjallë. Kam mm. shpëtuar një et sot mëngjes. Bravo. Një et peshqopost. Po uh, ja, si, si, fun si. ishte, funë sa se. Edhe kur u largova nga shtëpia ishte shumë im. Filloj të orientojse fillim duke asash, a thash ose është verbuar, nuk sheja. Ku duhet tani nëse çfarë? Se i binte xhami si pinga dhe shkonte drejt. I binte asaj. U basai para shtek tak, merrte kthyesën në anën e dur. I kishte ngelë goja hapur, si duke ngajë ja. se thia. <laughs> Ashon jo, uh, po mbyllëm se mbylët atë. Është më rruar ishte. Jo. Ëm. Po pastaj kishë filluar ta lëviste prap nofullën, ta mbyllte ta hapte. Duke duke'i OK. Po ta shikoja. Si qishte kur, kur u lërgova nga shpia, kur doja, mm. nuk da kështë të këptuar fare, që qështë të dodo gjitha e o. Do me thënë, s'jëllja si ishte normale, nuk... është reguluar, qështë si të shkorë, a thëmë. Do e ka loja e. Peshtë ku shmirë, me thonë nga shpia, oh, po në tonë si i të shmendur. Në tonë si i të shmendur është... Esta... është gje mirë kja, pa. Në filim, pa, në tonë si... Si i të shmendurë, si, si... si... si këptime e rrallë See, Power and Door. I'm not sure. No, it's okay. Peres, Kurs, Mir. Yes. Bravo. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Yay. Oh, yay. Yeah. Jesse J, B.O.B. Hey, B.O.B. I'm not sure I'm going to say it's 6. I'm not sure. Edhe e ka seriosisht? Ljumësja, ja. B.O.B. Jo, G.C.J. G.C.J. ishtë në regullë, për kuj? No, B.O.B. B.O.B. B.O.B. Okay. B.O.B. Reperi Bob. Bob, përreca kosh lëanam, sepse vionë dhe dhe këm kulte me, <coughs> në me një seri a, postimesh në Twitter dhe tjetërkund, se bota është e sheshtë dhe e gjithë kjo gënjeshtra e madhe e një planeti në form portokalli, është një mashtrim që i bëjnë njerëzve për arsye uh, të ca konspiracioneve që kishte shpikuar. Madje u futën në debat me njërin nga <laughs> në një byty. Nisë për diçka të çuditshme jo, jo, këtu para se. Ai kishte ishte parë një video në YouTube. E kanë patallë, është serioze. Është uh, si do që është <laughs> serioze vetë. Ky rapeli BOB. Ëm. Ishte mbushur mendja që është një konspiracion i madh që na ka gënyer të gjithëve dhe na thotë se Bota është bota, është. Bota, toka është rëmbulakë. Në fakt, toka është është të dejë. Edhe, edhe njërzit janë të mashtruar nga... Shkenca, e gjëmanem... Shkenca! Ma të dhe, pëse nuk duket rëmbulakësia... Kështë e vipër në një mallë, edhe kështë e bërë një foto nga maja e këti malli, edhe thosh të pëse nuk duket rëmbulakësia nga këtu për shumë, në vijë në pse mm -hmm. orizonti, pëse orizonti du do po, oh, të shkosh pak më lart supozon supozonde që që nga maja e malit do mund ta shikonte rumbullaksinë e Horizon, planetit nuk por unë uh... <coughs> unë kam frikë ja, për për atë që mendon ai edhe që i ka futur një mendje të lehtë mm. por që ka përshtypjen se do ketë pirë diçka kryçi ka dëmtuar rëndë jo, seriozisht jo, so, mendjen ja, a kish bërë ndonjë vizitë te okulisti para sa të hipë në majë të malit po dy viza do godet gjy vizita kishte më gjë Dhe kanë shumë histori pak e vjetër, më kujtoa tani nga që ishte kënga nga Biob këtu. Por mm, uh, ja kusht një një artikull për shkakun nga Sienën që flet për këtë. Referin Biob i cili mendon se toka është shesht dhe se ka fotot për ta për ta Pravua. provuar këtë gjë. This is Club FM 100.4. Nice. Nisim. Tak ta. Tak ta. Takara kataka takara kataka. Taka. Hmm? No, jo, Yo. jo. Ës një gjë që hahet. Jo. Jo, nuk ha. Diçka tjetër. Jo. Koncept. Mmm, okay. Na, Ma, për të thënë. Ma mirë. Na këndojmë se <sys> është shumë ka. Po do të thonim tek pozitivet apo negative? Po do të thosha tek pozitivet është diçka që ndodh shpesh. Po e ndodh, e vëndov, po nuk është ndodhi. Po, po, kuptoj. Edhe ndodh, edhe ndodh. Po ndodh çdo ditë në jetë. Po ka raste që e bën më shumë pa. se një herë në ditë. Bën një periudhë diçka të tillë. Shikom, kjo fjalë, kjo fjalë përdoret për për disa gjëra. Përdoret për disa gjëra. Tanë, ëhm, um, se uh, për ju ka rëndë si vetëm thoni fjalën. Se se cilën për kuptimeve, se si vini tek ajo, nuk ka rëndë për ne. Rëndsi ka thoni fjalën. Por okay. mund të jetë një cilësi që e ka njeriu, mund të jetë një veprim që e bën Kali Gomari makina. Makina. Por kjo cilësia, kë. Stën... Me pa. dy rrota ose, ose me katër rrota? Ja. Ose me katër këmbë? Ka një... Me dy rrota ose me ja, katër këmbë? Nuk fillon me kë. E ka alti nikto. E ka alti nikto po. N Fust e ka si duke, cilësi. Uh, jo, unë do theja mos më merrni me mua se do ngatroni. Po, do ngatroni, po shikoj ka një gjë. Ne marrim lorën atëherë. Ka një gjë, ka një. Domethënë loria e ka. Ëm um, goca. Tam. Domethënë njeriu loria e ka, njeriu e ka, mm -hmm. domethënë e ka, por nuk varet vetëm nga nga njeriu, varet nga njeriu tjetër, se si ai njeriu tjetër e percepton. Ka një shpreh në anglisht beauty is in the eye of the beholder. Domethënë bukuria është në syrin e atij që e sheh. Nuk është atje është te syri i atij që e sheh. Ty duket e bukur, ty s'duket e bukur. Po, në këtë formë. Tani Lori pra, e ka thatë jo. Themi se diçka e, e dukshme. Ne themi që Lori e ka më shumë. Është e shum. dukshme. Dhe fillon me u. Jo. Ja, jo. Lori jo, ja. Jo, ja, ja. është i urtë. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Është diçka e dukshme për syrin apo kur Lori e demonstron diçka tjetër? Uh, mund të jetë për syrin, por jo domosdoshmërisht për syrin. Pra nuk, nuk është një tipar. Sa njerëz kanë këtë? Fillon e kanë thënë. Jo, jo, jo. Jo, vetëm në F2 herë. Jo. Jo njerëz e kanë, disa njerëz kanë. Por mund ta bëj dhe kali. Mund ta bëj dhe kali, një çelësi, kali. Çfarë bën? Çfarë bën kali? Është diskaj. Çfarë bën Lori pra? Domethënë çfarë? Çfarë bën kali që e ka Lori? Çfarë bën kali që e ka Lori? Sh, kali është i. Çfarë bën? Jo, jo, jo, çfarë, jo çfarë është. Jo kali, jo. Jo i shpejt tjetër. SK. SK. Çfarë është SK? Di. Jo ja, oh, nuk jo, nuk është, nuk do të. Jo jo jo, por Lori po bëjesh ka. Është Lori zi? një shkelmues, a mund ta themi këtë? Këtë. Një shkelm. Ta kohoj <laughs> ja, Lori Shironi, me, me tilsi... i shtastët. Shikoni, mendoni për këtë. Është një cilësi që njeriu dëshiron që ta ah ketë. Njeriu dëshiron që të jetë i till, ta ketë këtë. Shpë. Jo, nuk fjollon më shaq. Nuk fjollon më shaq, ok. Pa, pasur. Jo. Për çeshtë të kesh paja i ri. I shpejt. I shpejtë. Mund mos jesh, të ndihmojmë arti çfarë bëjmë. Tanim ngatruat fare, të kali janë shumë e lart. E bën kali. Okej. Okay. E bën kali. E bën kali. E bën, kali. <laughs> e bën edhe gomari. <laughs> Mund ta bësh edhe me makinë këtë gjë. Allse, shëndinë gjë mund tran, ta ketë njeriu. Jo, jo, nuk tran, është, zi, nuk ka, ja. nuk ka, ja. ka ja. lidhje me me transportin. Trans Dihoni atë. Tanë si transporton lori tani? Atë, atë, dijon. Tani do t'ju ndihmoj, tani do t'ju ndihmoj dhe me siguri që do i binin këta. Do ndihmoj bashkë me bashkë me ju edhe edhe dëgjuesin, që do ta gjej, do të fitoj. Mund mos jesh i bukur, por po prapë jesh. Të, të, të. Prapë, të prapë të. Cila është emrin? Duam emrin. Okej. Okej, e ka njeriu. Një njeriu që është i tillë, ndosë koçi kali Karocën. Sa, Sa çfarë? Kurse Lori njerëzit. Kurse Lori femrat. Është shumë komplikuar jeri. Ja, Lori e, e ka prome ndoja diçka krecë ndryshe mm -hmm. dhe doli diçka krecë ndryshe. Lori tani çfarë futun te femrat mes? Lori, kali i të... bën diçka. Lori do të shokoj. Çfarë u bën femrave ti Lori? Lori do të, të shokoj. Unë më shikoj. Çfarë u bën ti femrave që ja bën kali makinës? Kali karocës, atë që i bën kali karocës. Ja bën di femra. Ati e bën përdor. Ja Lori sërish. Lori. Sioma? Sioma? Lori, pritot shopa. Ne se. Se besa. Nei rof che mo mori. This is Club FM. Oh, I feel good. And I would now. I feel good. And I would now. Sagun, songu. Agadi sugar and spice, I feel nice, like sugar and spice, so nice, so nice, cause I got you, oh. when I hold you. man no home and i feel night nice. i feel night nice. sugar is fire Nice, I feel nice, but sugar is fine I feel nice, but sugar is fine So nice, so nice, but I got to hear oh, I feel good, like I knew that I would now I feel good, I knew that I would Gariu. Hey! Hello, hello. Oh, oh. Ehm, um, kamë shume që gjithë institucionet janë në gatishmëri, mm -hmm. se kanë çdië që, që thon gatishmëri për motin, për motin. Po brapo. Po ka 2 orë që i betoni ka lëvizur në autostradën Tiranë-Durrës, ka zën korsinë e shpejtësisë, nëse ja nisur drejt Durrësit, kaluar Vorën mund të përplasësh me një nga ndarset e betonit që ka lëvizë nga vendi. Por janë në gatishmëri për sot mbas dite, kur mund të ketë shi. Po. Po s'mund tash. Aj aj aj. Ëh, <laughs> uh, kujdes. Jemi këtu për brenda, për brenda Tiranës. Unë do të them, do të them për institucione që brenda rrethit, <laughs> brenda Unazës. Tirana tira e madhe është nga vermoshin Konispol, dhe në zemrat e të gjithë shqiptarësisë. Timire këtu. Qytetarët e Amerikës. Unë kjo e kuptoj. <gjithi> Shqiponia për të të rronë Me plis për Paris Tak nga daj si për nëzish me shqipër të të rronë Shqish e shumë. Shumë. Shqy, kujdes mm, mm, mm. Por është E këni më rësysh që mm, dalin këto Këto mm, parashikin uh, ja, ja, Këto thyrjet Kujdes Plejsh të plakat Kujdes nga shiu E mm. këmë rësysh Hap një qandra E qëra që të këni pënd të olëta në radio Ma ran marrë këtë profil punën. Kam shumë konkurrencë. Kur kur kur thotë Alda sot do bie shi, njerëz thon hy hy. Kur e kanë marrë vesh, ne. Do na ka ardhur email. Po. Ne më bërgati. SMS. Kujdes, shi. Po, m'mërzit. Muam vjen një punonjës i shtetit më bulon nata, kur zbulon. M'vjen. Mos qesh, pse qesh? Ka çilsin ai. Mo. Ma... Gjasike. Oo, oh, mendova se kisha vetëm un çelsin po. Jo, ka çelsin është. Vin uh, që mbuloi natën, ne kemë sukses si me. Kur e kthyer nga ana tjetër kështu. Mbuluosit e natës, pa, po. Mulluasi mulluasi natës. Ishtë, natës. <laughs> Sot ishin të zë se ishin gatishmëri zonë tjetër. Çfarë, <laughs> <a e>, <laughs> çfarë ka të letrën Olta? Apo janë ajo, faturat po, faturat të taksave. Fatura Oltës. <laughs> a është për kështu? Mundunksi libër. Të gjithë ankoheshin, por të gjithë edhe e paguanin. Apo jë zorë. Me hirë me pahirë. E parë, e di kush pagu mm. e paguan të parat. Edhe më shumë mirë për këtë, pensionist. Ata që kanë paguar gjithmonë. Po, pa, madje edhe fati më ka shkruar një mesazh janë pensionist dhe me kamp, pa. madje pagova dhe taksa arsimi se do filloj masterin. Sukses e fati. Suksesa. Sukses e fati. Pse mos e bësh? Hajde veshava. Kamp të mbar, po. Edhi master në fakt. Ata paguajnë dhe paguon e bën rolig. Ja, si ti? Pa. Do vaje ja. seri. Do bëj një vit pushi, pastaj do filloj në pension. Ky <gibar> ishte Faleminderit Olta. Babari, ishte përgjigja e saktë tonë klubit të mjeshtrit për muzikën. Toni 523 mbaron numrin, fiton 2 bileta për noseli flex. Babari. Sen n's for <gibar> we light to. Ti ti ri ri ti ra ra. Para bam. Ka para. uan kanoi. Ëh, kështu jero jero. Do t'dijosh një tjetër? Pam. Mundojm të gjej një që është intro. Kjo është shumë shumë ëh. Është vështirë edhe gjithë ai intros orë. Jo, jo, atë si gjendë gjitha. Okej, bieri pra. Jo, e kam e kam gjetur atë po. Por po me këta njerëz të arkave të rrugës. Ja provoj. Të heqë ky Erioni? Kjo është bukur. Nuk e di për arkadën e rrupve, Alin, të dalin akoma arkë përpara ty. Gjithë gjithandej është plotish. Nuk e bllokut është të plotish. Do të filoj së shpejt i një aksion Po shko e ketë bashkis, nuk parkimu e bashkis Po mre, përgojte me bashkis Sa të bjetë u, 8 mil e këtë ditë o të bjetë? Ose të djetë... Filoj një pun të dytë Që të shlujës edhe në bagat e... e makinës Okej, tani... Për ndërt Së shpejt u si ema ti... Ka dal një, një fugon nga rruga oh. Në fushë bulqis Në të personat të plagosur oh, <të> oh, yeah, Falem deri, do lëta, për të informacion Ka dal një fugon nga rruga në fushë Dhe pse do fu... thua shti? I ka dal goma e parë fugonit E kuptant, okay, të një? Gjendjet e dhe, fugonit Doa thëmi që dhe, dhe, okay. Kjo palidhe me ty të të njëse Po, këtu të këne Ka të lajme që Del një fugon nga rruga Në nëtë personat plagosur E disë të me mm thënë? -hmm. Nën persona të tronditur, se plagosja duket këtu sigurisht janë thputur këmbët këtyre, njëri i ka hyr timonin në grykë. Po ja, po. Po jo për të thënë, po e eksagjerojnë. Tjetri i makinës në kokë. Del nga rruga, del nga rruga një motorikletë. E ke përsyesh, edhe është njëri këtu që qërshilli atje ngrihet, shkundet, hyn prapa motorikletës dhe vazhdon. E thash vetëm faktin që gjendja e fugarave kupton, del goma e parë. Po kontrollojnë çik, jet njerëzish. Kaq kishë. Mirë, faleminderit. Mosë se, eh, dramatizoj, seshemi seshemi Radio Lajmësh. Tash Ta kanë Lajmësh. Ike para neer thyye uh, dega figut e fikut në fshat të Gramshit. E ke kush me titra. Ora 12:15 me Boll, me Zeze. Lajmi nuk është shumë i, shum i di. Po kush me të shajse, s'kemë çhemur. Shpott goma një biçiklete. Okej, okay. Michel, runger... Michel dhe Barack Obama vallëzojnë tango naç. Mirë, po, po, nevojë po them, po çe egzagerojnë, ndonjëri nuk egzageron. Në rrugën Limpogradets? Një zog haroj të, të Asi, në dronë dhe drejtimin Ira Gjavit përë të ndërën makinat të? Lopa ështët rije si lopë Pas <laughs> të i ëngri si lopë Ehe, pikëses Për të dhe më tem Se e, kur ti e le zonë atje që një furgon dhe nga rruga nënd të plagosur unë botë po them Nënd të plagosur unë të janë këshu Asi jesë kanë ta Në dhjështë mm. mm. të tronë diturë për eqë më plakës i espirë të horetë Për e dhërëtë Aqë shpoë goma i furgonë e është ku lëjmë Komtarë Ja yeah. Shpoët goma i furgonë e sa, sa goma i furgonë mundë shpoë Apo shpoët Goma i furgonë e shenë Eqë shu so. Për Ngojë fi katsë mm. Kaljongë <laughs> kontrolinë teknikë <technique>. Hahahaha <laughs> <laughs> <laughs> Ishte lajmë në radion klavethe më paraj njave Ose ishte golfi im mm -mm, Golfi kacë galon uh! Intervistun Golfi kacë si. më në fund Po Jo jo, un jo, me një test, me një test Me në parje, me një test Se jama e nga tron ti, e nga tron me i makin tjetër E nga tron me i golf tjetër Jo me i golf tjetër Po un me tretën Pse? Me tretën? Me tretën Po shërri për e ti Me tretën e vërtetat e Loris Sekundash, e si ishte puna Loris, e s'diqe? Për Sa ngeli, Për Sa ngeli? Për Sa ngeli Lori? Po, kjo para për ndotje. Për ndotje. Po çfarë bën Lori? Po herën e dytë para për ndotje. Po lajë valla. Ti pasoj se lajmëti. <laughs> the greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Atë goza. Pam. Je vini. Afia lajon. Është e zgjedhur <laughs> në mënyrë mm, telepatiqe. Telepatike. Mm, mm. Okej. Okay. Fjala juaj është send? Jo. Yeah. Fjala juaj është hat. No. Pihat. Jo nuk hat, jo nuk, jo nuk pi. A shihet me sy? Shihet, patjetër. Ësht diçka që e bën njeriu? Shihet me sy. Ka ka, e ke vështirë. <laughs> Mendoj që kemi të gjithë ieri në një formë. Shihet, ajo shihet me sy për shkakun. Është e cilësit. Ajo shihet me sy. Nuk mshihet. Po. Jo, ne sa ke, sepse po bëdoi diçka tjetër. Nuk duhet në fakt se. Tani ky dialogu ju pretendon diçka se nuk po marr vesh. Ok, ku i des goza. Duket apo duket? Mund mund të duket. Është si e njerëut. Jo jo nuk më shaq, nuk e shaq. Jo. Si si e njeriu tiri nuk është. Nuk është si. Është është. Është jo më. Ka shparg. Është, është tiri. Njeriu mund të jetë i tillë. Po ha më e keni sqaruar? Njeriu po sigurisht e keni. Është pozitive. Të gjithë thamë jemi të tillë. Po. Jemi të tillë. Mund të jemi. Apo në një tjetër. Po, mund të jemi të tillë në një orar caktuar të ditës, në një moment caktuar të ditës, në një marrëdhënie caktuar me dikë. Ti jet në këtë roll... A, doni që si të dhejmë, jë është një roll, që një një... I vjenë... A, a, a, jo, a, jo, ja. a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, a, jo, no. dhe, dhe, dhe, dhe, jo, ja. i dashuruar. Okej, okay, mirë, je në rukë të mbarë, nuk ka të bëj me romanën, ose me dashurinë, mm -hmm. porër Por është... Ma... Si që mund të shi dashuruar, ose i pa dashuruar, mund të shi i moment... Ma, ma. ma. fillon me ma? Ma, ja. Ja, jo, jo, jo. Çfar? P. Çfarë është po ja? Partner. Partner. Jo. Ja. Logjika është e saktë. Po, kjo logjika po. S'keni gjetur fjalën. Mund të jesh partneri i dikujt? Po. Mund të jesh partner në no biznes? Mhm. Mm Mund mm -hmm. të jesh partner oh, oh. në familje, o oh, ortak? Jo, jo, nuk është, nuk është ajo. Nuk e të bëj më. Mm. Largova. Jo, po këtu jemi. Në këto rrat. Po. Eh. Ne, si si logjik është sa? Logjik, po e kuptova këtë pjesë, po. Ne u jemi. Kujdes, mund të bëni pyetje gjotha, mund të bëni pyetje. Gat bëj, por më pyesin, gat bëj me romantcën, gat bëj me po fije, gat bëj me ishut, gat bëj çfarë? Me romantcën, jo, sa shkas ka lije? Me jetën familjare? Jo. Jo, me um... jetën familjare. Hë? Ktu në jetën shoqërore. Me jetën shoqërore, jo dash, kujdes, kujdes, mos tani pak, hë? Hiçni familjen, hiçni shoqërinë? Arsimi? Jo, jo të arsimi. As në arsimi. Po te arsimi në një far mënyrë edhe edhe. Po. Me punën gat bëj? Me punën di politikën? Jo, jo me politikën. Kujdes, u largova. U largova. Më afërsh punës se sa politika. Fillon me p? Jo. Jo. Ja. Mund të thësh punëmarshi punëdhënsi di kujt? I Ose jo, un po mendoj profesional. Sh? Sh. Shefi, jo, jo, ja. ja, sepse nuk është nuk është, shikoj, është, është në nuk është në shkallë hierarkie. Ke ti flet gjithmonë për shkakun për këtë. Po këtë. E përmend vazhdimisht, po, për këtë. Për këtë, të radios. C, F? Fol. Folsit, jo. Jo, jo, jo, jo, jo për këtë të radios, të radios Radio Club FM. Dë, dë. Dë, jo dëgjuesit, jo, jo, jo. Ëh. A jeni, a jeni? Po mendon, a jimi mendoni? Jo, jo. Po mendon për legët, mendon për legët. Për legët, për legët. Mendon për legët. Të Përgjithësi legët. Po pra, janë K K K. K K K. Bravo! Për këtë e Club FM, për këtë. Këtë e Club FM të mi dashur, janë K e Club FM. Po pra, edhe këta me K Kan gjithmonë të drejt. This is Club FM 100.4. Alo. <gibli> Ora sot ka bër më shumë etejake se kur kam parë tyun. Të duket ty? Jo, Ktu isha tërkohë. Ja. Shko atë bëj një kafe. Më shumë mirë bëre. Muam bëre një kafe po e ndajm mm. bashk. Do ta ndajm? Po sigurisht. Oke, okay, mit pak këtu. Është më qumësht. <gibli> S'ka gjë se i pi Blendy. Simën Qumësh, e rëndësishme është ti Profesor. Shumë faleminderit dolta. Jam mm. këshkësha. Është nga Qumshit? Apo është Qumshi makinas? I makinas u kësh. Mirë. Um gati gota. Gati. Se sill Qumësh me vetem, jo. Yo... Po vër postai gota. Të bëni tash. Oke fash. Atyre, jo ai. Me shëndotë. Iku pra. E kisha për atë zonjë që masoll di Qumshin. Oke. Si e temporare te kanë një kështu. Mbanim anadha? Ëh kur uh, Sasha Bakanova është duke përpëratin në në emisionin televiziv, jo në jo në filmin, pa Ta... takon njërin nga kongresmenët amerikan. Kjo është e gjitha e vërtetë, se ai kongresmeni Meer nuk e kishte ditën që kishte një aktor përpara mm. që po vinte loj. në lojë. Mendonte vërtet se po flisën me një gazetar nga Kazakistani, i cili në momentin e aktuar i ofron dia. Mm. Djathë i tha, djathë dhe kam si edhe nga Kazakristani është djathë tradicional Në kështë e ber dikua mm. dhe jam mm -hmm. Edhe ja jebë djathën, kongresmeni e ha, e fut në goj E moment i thotë, do you like it? A i thotë, yes, my wife made it I thotë, e ka përgraj mua, thaj shumë i mirë, shumë i mirë Me qumsin e saj, <laughs> të gjirit Ouch. E moment mund të shikosh kamëren që fikson Kongresmeni që menjer dalonë së për ty përi Po <laughs> dhe E bën ti na në gojë po e bëj. E ka bërë me çup zhëngj. Do të them pije kafësi. E gjithsesa. Ja joo. Ti bën në gojë. Un jam duke pirë. Po po. Fond të bën shumë mirë. Kafia. Atë gati gati koca. Gati. Gati. E kemenduar fjalën. Po tjetër. Okej, në rregull. Jepi, alti bëj pituën afat. Jeri fjalë juaj. Po do të iki mbuzut. Jo, vja alergji. A pihet deri. Jo, ja, alti nuk pihet. U jepë të vëgjëlve. Jo. Ja. Jo. Ja? Oh, Ësht nuk pihet. Është një sekondë, është është është mjet, është send. Jo, ja. jo, ja, jo. Ja. Është një lloj sen, si se send, jo send. Nëndorni asnjë send e ju. E po, është drejta jo të mendoj. Koncepti i ri, është ja. veprim. Si e veprimi? Sielli dhe ja. veprimi i kanë zakonisht. Ja. Ja. Sielli veprim ose cilësi? Jo. Ja. Ja. Ah. Është është një Jo. Është kafshë pra. Jo, jo, jo. Së zgjall, është është natyror, është diçka natyrore. Ndosht atë që thoni. Indos jose zgjall. Ço thot në indos njeriu, nuk do të të ngjall, por njeriu ti ndos, është e sigurt. R. Jo. Rritet. Ës një lloj smundjeje eri, smundje keqja. Smundta cilë. Jo, jo, jo, jo. Keqja tani çari këto. Tani, mos e eksagjero. Po kur e sheptë dikush këtë gjë nuk është se ndihesh mirë ose të fakto ngjëjë nuk pëlqen kur e shoh po ja po ja po ja zë ja, jo, zë, po zë. Ja, zë fillon si plak, ja, po. ja, kure zë zë fillon fazë është plagje po kur e shikon tek dikush uh -huh. nuk ndihesh edhe aq mirë po domo mua nuk m'pëlqen nëse be, do të shihja te ty zëheri zëheri kur dikush jep një ndim që ta kuptoj dhe unë po ke mëluar atë apo ja saheri kam me zë mfal tre fjalë me zë po çfarë po se do të mbasë mbasë se kam gjetur po kush do u ndos njerut këtu me gjithë trupin jo jo zhebia pra zhebia jo jo e shikoj e di që nuk e kishte gjetur por ku ndodh e gjetëm zëm ke gjetëm më ne ke bër gjysmën e punës një sekondësh një sekondë një sekond e juve 0692070222 ju që jeni në dëgjim i pari për ju do ta fitojë dhuratën çfarë është dhurata Olga po sta dojet një dhuratë nga electronic line Po, elektronik uh, line. Zakonisht deri ndodh kjo gjë që keni menduar ju në rast vdekjesh? Jo, një, jo, një një njëri, njëri më. Jo, e shikoj. Nuk e kaish makabra. Nuk. Një, zihe, pra, pra, po shkojmë tek teatri, nuk na vjen mirë. Po, unsa është mua, po ta shikoj tek ty, po shoh. Ma shpift me të drejtë. Nuk, nuk është se është një pamje e mirë ah, përpara. Ëm duket se jeta fillon Z dhe E, Z dhe E, AZV AZ. Jesver, jesver, zemëri. Jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Nuk është sjellja, nuk nuk e shikojmë tek. Është, këtë, Êh, është, domethënë duket. Diskaktohet ty, ke gjë. Madje është freskë dhe unë e shoh. Edhe është edhe preshk. Është, është preshkme. Si nga preshkme mua. Nuk e di se gatrova më, vetëm gatrova. Dhe një gjë që un zbulova për këtë ishte që Njeriut mund ishka këtohet si pasoj e paj gjumësis edhe stresit Zjebje pra ashtë? Ja ma ja A tere kuri shta Si pasoj e paj gjumësis edhe stresit Era i shtu që e lupi mikrofonin sot O bo bo, po ljargojnë pak unë tu O kështu përdi Baj pak distant Jo, po të ljargojnë pak, pasaj dixohem të ijerit Po të afrojnë, të angreptu ka Ea e shpipi më Jie mikrofonin dyher. Ba uh, ba. A bra. Okej, okej. Organizojm. Mi shojm vja ndu busti vhon, vhon desum na ish qom busti. I yo sot. Ish qejero shme duprim shiko, shiko. Ja, po vtiar na tinu. Okej. Me duprim Bra Lori. Ju po tash ta nxira talament. Asum gjë e bukur. Po kjo me zot çfarë është mama? Jo dash. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo me zot? Ej, ndodh uh, në lëkurë se mlodh. Po siguri. Po jo pra. Wow. A po të dit keni informacion për zjepin? Zverdhja e lëkurës nuk është, zjepja e lëkurës nuk është. Ë, uh, ndodh në lëkurë, nuk është huh. mirë ta shikoj deri kur të ndovë dhe fillon me z. Çfarë është më? Kur e shoh, nuk është se mbihet fikët, a? Po jo, nuk duhet të pahishme, po ta shoh tek bluza apo xhaketa jota. Aha, ha, pra të ashti të ashtë... ngelletit të më t'ashe mund Zh... zhulli Jo, pës fillon me zhë uh, E... me zhëmën e de... të... Kur e shikon të qakete blendit për shumë Oke, <laughs> <laughs> zhublosja jo, prapë është Dhe mi shura fjallën nuk është e kam parke blendit, po po e marë si shembol <laughs> Po, ku e ke parke? E ke parke të edori? Ja, te ka siri këtu Të ashtë marë E ka pashë të mërështë se... është të keqët më të më të Ja, po e pashë e <laughs> Bravo, duhet të atho të gjithë Eeeeeee eee! eee! eee! eee! E kanë qëtë gjithë E kanë qëtë gjithë E dhe, e para, se ndonë dhe lëkur Lëkur nëse? Lëkurra e kokës, blende Lëkurra e kokës, blende Ma, ta shikot farë, të doni ta këndër shtone, ta shetë Mirë, mirë Prisë, kusë gjithë? Estela Bravo, Estela 0-4 i mbaron nëmëri is on the right and electronic line. <laughs> <laughs> <laughs> <gots》> po pra? te lëkurë kokos pra, goca. E pra nuk është lëkurë ajo, më fal. Jo, jo, kjo nuk ka lëkurë. Çfarë keni ju në vend të lëkurës, ju lutem? Goca, e para sigurisht që është lëkurë. E pra. Nuk po vëmë në dyshim që që tulla është lëkurë, gjithë trupi i një lëkurë është i mbushur me mbuluar me lëkurë. Faleminderit. Por, por ka disa vende për shembull kur themi balli, ne dimë që ka lëkurë. Po Nëthem lëkura e ballit. Po tani ti e doj të do ta jap. Do mos kjo ka të njëjë emër të vetëm. Lëkura e kokës e themi. Është skalp. Është quhet skalp. Edhe është është ndryshe sepse është e vetmi pjesë e e. Tash ti çfarë do gjeni ti nëse unë soshja ndosht flokët. Po ignoron, tipo ignoron flokët, a? Tipo bën sikur flokët nuk asgjë. Po çfarë debaton tash? S'po marr vesh. Po debatojn vajzat që na futën. Porzitet që se gjithëto. Na futën në lëkurë, ndodhin pucrrat, ndodhin. Na futën në një kulli tjetër. Siem ja ndodh në lëkurë. <laughs> e mirë, mbajeni si xhebe ju atëherë, se ne e mbajmë si zbok. Okej, okay, okej. Okay. Ma mund të thoni dot në supet, në xhaket. Është oh. si dëbora në male. Po? Hieri mos u mërzitë, kanë të përhereshme këtë. Kan ça, e di. Sigurisht që e kemi të përhereshme dhe nuk ka problem. Është ngatutuse për mua, që të mërzitem. Por shikoj uh, të ta për shumë që dalin televizor Edhe janë... janë... janë jan, rrot në zbokët Përmentimin ti më është gjemë e shpivur që më të shash E, po da një, qatë i bëjmë, edhe ndalë Po qatë i bëjmë, qatë i bëjmë I këta është që të në mërëzitër U të <carrun> pash një gazetë me vete i e i Një pjish të televizorit Të propojnë <gjus> Ndë <gjus> është <gjus> ta jash shkund Kër e shikojnë ata të timin në zbokët <gjus> Gje një kanal pas Zboks Po ka kshu ca fshesa dore Që nuk ju marim ka Këtë të televizionëve E ti duha kësht role E ti duha kësht shpadull e kësht shht Jo, da e i se Ata mundu duha kësht një mehtitë se pon Shht Shht This is Club FM Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Shht Oh. Okay. Wow, zbokhti është, është. qfar jeri tja shpif kur e shikon Kujdes shuna dhe goca Se mës ju shuna Kur takoni jerin Në qofse Doni tja kaloni mirë me të uh, Shkundun nga zbokhti Jo jo um, Nuk është se pa, nuk Me tëndë të dhe nuk ma shpif ma. Nuk uh, okay. se shpif është se shpifë Se shpifë është fjerë e fort Tjuta Voli qpar Por uh, <laughs> uh, kujdes Nëse doni tja eci me jerin Zbokhti shumë problem Këshë head and shoulders <laughs> <laughs> Në përgjithësi. Po. Ehm, um, shëllauni. Përgjithësi tjetër. Po, faleminderit, Olta. Faleminderit. A shëhjeç zboxin? Po o, dhe dhe e, e tham. E tham, okay, e them gjithat. Faleminderit madje. Po po okay. e kemi lënë një gjë pa thënë tim klubin e mësesit. Ja. <laughs> ta ni, ja. Tani po të ngatësh <coughs> <coughs> ti edhe na gjen ndonjë gjë, po. <coughs> <coughs> Kto të përgjithësimë uh, të bëjmë. Na duhet të flasim për herën ton të parë, miqdash. Herën ton të parë dhe Olta do hapë siparin. Unë jam të hënën. Se setan ndonjë. Okej, le ta shtypëm hartën. Ne do bëjmë një dokumentar për herën tjetër të parë. Kur du Violeta do bëjmë si tani. Po tani me dy regjisor këtu. Kemi dhe stafin në Çinë gati. Po. Në donin ne ols, zakemi jet një vajzë. Dublanti po bën vetë. Ajo Gjermania, si sa e keqja. Jo mirë. Në skenën e parë. Jo mirë. Po bëron se ajo le ta marrë pjesë për gjithë filmin e olts. Po, ajo mund ta leo. Ajo mund t'i luaj ë mund ta luaj Jolton dhe kur ka që më e re dhe kur është tani. S'i hapën flokët më së saj. Ja personaliteti nga mbrapa domoshta. Ja bëjmë dërmand. Plus që Telori ka pasur edhe dy vajza grimierë të shkëlqyera që e bëjnë çadollën moshë, ç'të dojë ajo. Asu morë veç çu bë më ato. Ja pra, më ndorri. Nëse të hanën para në Greenham, jesit më shdashur hera i më parë, secili për nesh më tregoj herën e parë kur jemi lar në det, kur kemi mësuar notin në Klavefem në 104 herë e parë. Herë e parë. Kjo gjë. Daktar. Oh. Herë e parë në makinë. Oh, mm -hmm. Në sedilin e pasmë. Në si pasager, pra, si pasager. Pra, herë e parë në makinën se dini... se dini... në... par par e, e sedil. Në sedil. Herë e parë në bankat e shkollës. <laughs> herë e parë në tren. Do t'rregoj herën e parë në tren. Herë e parë. Po po se herën e dytë. Herën e parë kur ishim në park. Ah, oh, e vërtetë. Mm. Oh, alleta. Ose te liçeni. Herë e parë në pishin, po, herë e parë për jam. Herë e parë në rrugë. Par mm. Shumë gjëra, shumë shumë gjëra. Ta hanën. Deri atyre, një fundjavë të shkëlqyer. Për bavë kam. Edhe më morë nga. Atyra e parë. The thosë ieri, më morë nga goja. Në transmetim. I gegë, çao. Nur pafshim. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.